А туди, як до цирку ходжу. У мене від того апетит грає. Як настрій фіговий, дай, думаю, піду, подивлюся. Як мої канарочки, моя солодка парочка поживає. Дрином у мрашник. Давай, лідок, ділитися. А то до суду подам. А ті дві кобри. Знаєш анекдот? Лежить гадюка на пеньку. Сонечко. Ташки співають. Гарно так. Вона розімліла і каже. Ку-ку. А тоді? Ой, що це зі мною? Отак і я. З'їм твікс, та й додому. З адреналіном. Олійник закашлявся від диму. Команда вдарив його кулаком по спині. А серйозно ділитися? Ні. Мені ще жити хочеться. Септо пивка попити правильного, у саунку сходити, на риболовлю там. Ти не рибалка? Ні. Я місця знаю, повний атас. Жерех бере, во, як порося. Чехоня на резинку, зараз кіло. На базарі одна така рибина на долар тягне. Не вб'ють же вони тебе? Командо ще раз крутнув шашлики. «Може, й не вб'ють, а тільки дід їхній від шим літшин, а баби Наді другий чоловік». «Ну, хлопчики, скільки чекати можна?» закомизилася Марина, підійшовши до мангала. «На місце!» кинув Командо. Дівчина затнулася і зникла. «Ну, блін, ти даєш!» заповажав Олійник, викопаний Кашпіровський. То, кажеш, дід їхній помер Сердега, а я його ще застав. Здоровий був Бугай. Давай, каже Васько, вріжемо помаленький для престижу. І врізав. Ногами, кажуть, посував. І от він та. Я так думаю. Вони слово якесь знають. Бавця, може, і не відьма, а просто стара сволота. А літка? Та обвідьмилася. Натурально. Ще наврочить. А я ще хочу пацана собі зробити. З ним на риболовлю сходити. Пішли вже. Оно твоє б'є копитами. Шашлики додали компанії доброго гумору. Марина, трохи налякана і стишена, приглядалася до команду. «А я так і не знаю, як вас звати», – вибрала Момент. «Ферапонт Африканович», – команду проковтнув кусень шашлика. «Ну, хлопці, дай Боже не останню», – перехилив пластиковий стаканчик. Зірка прямувала до ліцейської їдальні. «Вам туди зараз краще не ходити», – попередила чергова вчителька. «Там санепідстанція». Діє сестра навела, вони налічені помиї акт складають. З їдальні вийшла комісія. Зірка швиденько вскочила у найближчі прочинені двері. Зустріч з Петропавловичем до її планів не входила, щілина забезпечувала поле спостереження. Скажи, хтось, що вона, як таємний агент Нікіта, буде нишпорити, стежити, споглядати, плюнула б майже очі. Ще бракувало міняти парики, авто і когось застрелити. Чи це ти, Зірко Симчич, професорка ліцею, особиста знайома Біла Клинтона? Якби не три труни і одна дівчинка в американській лікарні, команду запитав, чи може вона когось убити. Петро Павлович відшливо, ба навіть запопадливо провів комісію до виходу. Швидко повернувся до дієць сестри. Треба хоч зрідка думати, просичав її в обличчя, стукаючи себе по лобі. Нам що? Мало слідства, скандального розголосу? Ось ви мені де зі своєю піонерською принциповістю ось де! Хочете мене обскочити? Попереджаю. Зірка зачекала, доки кроки Петропавловича затихли в кінці коридору. В їдальні червона розпашила Лідія, совала відрами з помиями, аж хлюпало з них на підлогу.